Szerusztok kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 242. majom telefonálását halljátok, én Szedlák Átán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és be kell valljam, hogy ö, olyan kedvetlenül érkeztem ebbe a mai adásba, ami a tapasztalataim szerint hamar elszokott szokott múlni, de valahogy egy ilyen hosszú és ö, rendesen átdolgozott nap után késő este olyan nehezen nehezen helyezkedik bele az ember abba a abban a másik világba, ami sziporkázó, csillogó hírekkel és izgalmas témákkal teli, meg nagy konfliktusokkal ezek megítélésében. Szóval hogy ebbe, így, ebbe így belecsapni onnan, hogy, hogy így leragadó szemmel hörpölget az ember egy bevezető sört. Nem olyan könnyű, de nem baj, mert tényleg az a tapasztalat, hogy a hogy, hogy, hogy elég hamar felbosszantjuk egymást, vagy elég hamar felhúzzuk egymásban a válaszolási készséget. Pedig egyébként ennek az adásnak már a száma is olyan, hogy igazán megiklethetett volna. Iklethetett volna? Igen, igen, igen, 4-24-es, amikről ismertem száll, hogyha az ember papája fűtő. De ez 2, 42-es. Ja, igaz. Ez egy fordított Jogos, jogos, jogos hogy nagyon soknak tűnt. <gül> igen, a no, És uh, hát igen, kedves hallgatók, ennyire van kedd az én fejemben. A kedv van? Majdnem. Kedv van, mert holnap szerda, lesz kukanap, onnan tudom. Tud, te nem tudod, mi az a kukanap. Hát gyanítom, hogy nem az ismert ipari robotgyártóról beszélsz. Nem, de tényleg ez kifejezetten a kertvárosi embereknek a, a tudása, amit a, a belvárosi vagy a lakótelepi emberek nem tudnak. Hogy mikor jön a kukás és viszi el a szemetet. Mert ugyanis akkor előző nap ki kell tenni a, az utcára a kukát, sőt, most, most kivételes nap van, mert nem csak kuka van, hanem szelektív is lesz. Ha elviszik az ölt kukát is, akkor. Hát okay, vagy, vagy elviszik, vagy nem. Ez szacpót, ugye vagy a mi a bánatok Ismerve a, a főkefe problémáit, amennyiben ott munkaerőhiányjal küzdenek. Ezért néha szokott olyan lenni, hogy ugyan mi itt a utca lakói, vagy a kerület lakói kitesszük a műanyagos szelektív kukát, de nem viszik el belőle a szemetet, hanem kiírják a honlapra, hogy majd talán szombaton elvisszük, és akkor, hogyha ezt az ember esetleg elmulasztja észrevenni, akkor rajta marad még egy hónapig a kuka. Szóval, szóval kicsit arra emlékett, ez, mint amikor a, a bálinták szelebúdi családjában megpróbálták kidobni a kidobni a dendronot, hogy megeszi a fél lakást, és elmentek a Filóval sétálni, majd visszavitték. Tulajdonképpen szeméttel is pont ugyan, ugyanannyira egészséges, és pont ugyanilyen hülyén érzed magad tőle. Igen, ráadásul ugye az emlegetett Szele -Bur Burdi családban elkezd esni az eső, ráadásul arra jön egy rendőr még, mielőtt elkezdene esni az eső, és megkérdezi, hogy mit csinálnak a Filodendronnal, és ők töredelmesen bevallják, hogy csak sétáltatják. Szóval itt is jönnek mindenféle emberek, de nem rendőrök, és nem kérdezősködnek, hanem csak így benéznek a kukádba, mert hogy mindenki kukájába, és ott keresnek mindenféle újra felhasználta dolgot, és tulajdonképpen az emberben így felhorgad a, a, az tudatos hiszterika, és ugye azt akarja kiabálni, hogy te csak ne turkálja az én szemetemben. De pedig miért ne? De valahogy mégis egy hülye érzés, hogy Látom, ahogy már a markát dörzsölgetve áll az utcasarkon az ember, aki várja, hogy kitegyem a szemetemet, hogy ő aztán azt az orrom alá és hogy ez is jó lett volna még valami. Na meg hát aztán ez ugye, hát ez meg kifejezetten egy kincs. Én meg csak kidobtam. Szokták kifejezett kincseket is kidobni? Tehát hogy kisebb elsüllyet, spanyol galleonokat, meg ilyesmi? Én azt gondolnám, hogy kizárólag nem szükséges dolgokat dobok ki. Azt is próbálom egyébként egyre, Hát ez itt talán túlzásra próbálom, de szóval egyre e, erőteljesebben szembesülök azzal, amióta egy külön kell gyűjteni, hogy például milyen végtelen sok műanyag szemetet termelünk akaratunkon teljesen kívül. Tehát, hogy igazán, ha, ha tehetném, nem, nem termelnék ennyi műanyag szemetet. például nem veszünk, én pille palackos üdítőket, egyáltalán semmi üdítőket nem veszünk, de például... E, Hát, ételházhoz szállítástól van az ebédje a gyerekeknek is, meg nekem is, és azt ilyen műanyag tálkákban, tálcákban hozzák, amik nem is feltétlenül illenek egymásba, úgyhogy amikor két-három hétnyit így kidobálsz, akkor azzal megtelik egy kuka. És így ezen gondolkodtam, hogy én szívesen, tehát elmosom, meg összenyomogatom, amit összeteszem őket, de hogy nem -e lehetne esetleg visszaadni az étel szállító cégnek, hogy holnap is ebbe hozzák, vagy hogy csomagoljanak bele megint nem tudom. Ilyenből van ám egyébként olyan, ahol, ahol jó pénzért megnyugtatják a telelkedet, és úgynevezett befőztes üvegben hozzák ki a akaját. Igen, az a, több alkalommal ezzel a szállítóval szemesztem már, mert egyébként, mert egyébként vonzó, nem csak ezt tudják, hogy befőztes üvegben hozzák, hanem azt is, hogy ahogy mindenféle adalékanyag nélkül csak úgy lábasban zöldségekből főzött kajákat, meg húsba főzött kajákat hoznak, és az tartósítva van valahogy, ha jól gondolom, egyszerűen csak a melegítés, légmentes lezárás trükkével Úgy nevezett dunsztalás. Igen, igen, de, de hogy aztán nem még eddig sosem rendeltem tőlük, mert természetesen mondjuk, tudom én, a duplájába kerülne, mint az, amit uh, most rendelek. Igen, most így végig görgettem, én csak a kínálatot eszembe jutott az, hogy nagyon jól néznek ki, azért ezek a befültes üvegek, de csirkepörkött tésztával speciális tudok csinálni, fájdalommentesen nagyjából bármikor. Hát igen, csak neked tovább tart, mint nekik. Mármint, hogy mind átvenni a készet. Ebben teljesen igazad van, de az jobb is lesz. Hát ezt is elfogadom. Tehát jön utána a főzés közben igazából a, a balról jobbra mindegyik második fűszert rakjunk bele című játék, meg hasonlók. Na viszont, hogyha már itt a, nem tudom miért, de oda kanyarodtunk a szelektív hulladékgyűjtésre, akkor, e, akkor jöjjünk elő azzal, hogy a múlt adásban, vagy kettővel az már nem is tudom, nyafogtam egy kicsit azon, hogy, hogy e, mit is kezdjek én az egyre sokasodó, alig használt, remek mobiltelefonjainkkal, amik e, lecserélés sokán használatunk kívül álltak, és olyan sok hallgatunk írt a különböző platformokon azt, hogy hát vigyem el a Jane Godell alapítványnak ba, hoz, hogy ha bár mindenkinek válaszoltam, hogy én egy működő, egyébként telefonálásra és okos telefonkodásra, és tökéletes készüléket nem viszek el megsemmisíteni. de értem, hogy ez egy, ez egy jó lehetőség. Egyetlen egy nagyon komoly problémám van bele, a neve. Valamiért ezt a Jane Godell újra felhasználjuk a mobiltelefonozat mozgalmat, ami egyébként arról szól, hogy a leadott telefonokból valahogy kibányásszák a nagyon értékes érceket, vagy ilyen fémeket, vagy nem, ötvözeteket leginkább talán? Ö, fémeket, hát konkrétan egyébként a, a koltánról van szó, ami tantál és még valami, de ha vársz egy pillanat, akkor mindjárt megmondom. De az egy ötvözet akkor? Ö, ez így fordul elő a természetben. Értem. Kolumbáit és Tantalit Csogás. című dolog, és ebből csinálnak nagyon sok mindent, többek között igen pici... Mm, ja, Istenem, a kapacitor az magyarul micsoda? Kondenzátor? Kondenzátor ez az, igen. És ezeket jellemzően olyan szar termelik ki, ahol vagy vagy, hadjár, vagy gyermek gyermekkelássak ki a földből a szájukkal, vagy pedig olyan helyeken, ahol ahol előtte hagyunk előni egy csomó gorillát, amiből eleve csak ezer darab van. Annál akkor már jobb, hogyha a telefonodból bányásszák ki egyesével, és abból csinálnak újabb telefont. Na, és akkor ehhez még az kell, hogy Jane az ugye egy híres gorillakutató volt, aki együtt is a gorillákkal, meg... Szerintem van is. De már biztos nem él velük együtt. Az együtt azt nem tudom, de ő pár éve még itt Magyarországon. Az, akire te gondolsz, hogy együtt élsz a gorillákkal, és már nem él, az Diane foszi volt, aki nagyon röttek Kongóban. De nem a gorillák. Nem, sokkal inkább bányászok. Értem. Na hát akkor Jane Goodell, tehát azt gondolta ki, hogyha visszanyerik a koltánt a mobiltelefonokból, akkor nem kell a gorillák seggel kibányásni azt. Ami hát nemes cél, valószínűleg logikus is, az összefüggés, de hogy a magyar alapítvány vagy civil szervezet el tudta nevezni ezt a mozgalmat passzold visszatesónak, arra szerintem nincs mentség. Hát mert hogy érted, izé, rokonok vagyunk. De nem értem. Hát hogy a fenében-e? Hát ez ennél közelebbi rokonságunk. Na jó, nekem van mondjuk ez a magyar-vidéki rokonságom, de utána gorillák jönnek. De hogy, és akkor tehát ezt az, az hogy passzold vissza tesó, azt egy gorilla mondja? Úgy képzeljem? Én, én ezt így, így dekódoltam ezt a dolgot, tehát hogy, hogy a Jane Adal intézet az nem nem a hazai vasazorsztók kultúrát próbáltam meg bevonni ebbe a telefongyűjtős <gül> hanem a gorillákat. És a őnek, hanem, a az sztoriban, nekik a ők, ők tulajdonképpen? Igen, és hogyha már kibányázták a segjük alól ezt a szerencsétlen koltánt, akkor miután használatra kölcsön vettük, adjuk vissza, és akkor cserében emlülnek le többet közülük. Szóval tehát Tesónak szólít egy gorilla ebben a kommunikációs üzenetben. Igen, igen, igen. Ennél logikusabb... Visszaszólnék adat. esetleg, hogy tesód neked a jó édesanyád az, aki nem a tesód, hanem az anyád. Én nem vagyok a te tesód barátom. Általában idegen emberektől se szívesen veszem a letesóznak. Hát még egy majom. De, de, főemlős. Kezeljük helyre, hogy nem holmi majom, főemlős. De, de miért van olyan majom, ami alemlős? Vagy ami nem eml emlőtelen? Hát ah, jobban hangzó névna. Értem. Szóval, nem, én valamért arra gyanakszom, hogy egyszerűen ez ilyen, ilyen menőzős, fiataloskodós Passit Back Bro, vagy valami ilyesmi lehet a, az eredeti mozgalom, és lehet, hogy az angolul valahogy értelmes, vagy a rövidítésből kijön az, hogy nem tudom, men. Nem, nem jön ki belőle, de lehet, hogy ez. na mindegy, nem értem, nem értem, hogy miért hívják passzolt visszatesónak, de nagyon irritál. Úgyhogy nem passzolom vissza, de nem ezért, mert ilyen rossz a neve, hanem azért, mert én ezeket a telefonokat, amik itthon elkezdtek sokasodni, ezeket valahogy nem tudom, be akarom majd még kapcsolni, meg egyébként be akarom kapcsolni tíz év múlva, és jól rácsodálkozni, hogy milyen cuki volt az Android 5, 6, ilyesmi. Ezt mondjuk nehéz elképzelni, hogy, hogy ezt meg fogod tenni. Igen. Mármint, hogy eleve egy dög nehéz bármi régi tudsz üzembe helyezni. É, hát figyelj, de egy mobiltelefon az végül is önmagában is működik, tehát nem muszáj felkapcsolódjon az internetre ahhoz, hogy megnyekkenjen, aztán lehet, hogy hamar. Sőt, persze, de van, vannak a, fiók, a fiókomban olyan mobiltelefonok, amik nem állnak velem szóba. Kedve a kedvenc, és akkor most a régebbi hallgatóink el csendesen sírni a sarokba, hogy megint a cápa elég Szarafók fogok lelkendezni. De azt, ahhoz például múltkor már mindent, bedugtam a kis töltőjét neki, még lepucoltam alkohollal a érintkezőket is, majd húzamosabb ideig nem kapcsolat, be, aztán abba a töltését. Elhagyott a gyermekkori szerelmes telefonom. Mm, rossz érzés lehet. Rossz érzés lehet, nem tudom hogy uh, hogyan vigasztalhatnálak meg ezzel kapcsolatban. Beszéljünk még egy kicsit mobiltelefonokról, és akkor hát ez feletteti veled ezt a veszteséget, Ha jól hiszem, akkor mind én, mind te új telefonokat hoztunk a családba az elmúlt napokban. Úgy, úgy. Én miközben próbáltam kideríteni, hogy mi a, mi a neve ennek a programnak, a nemzetközi verziójának, de nem sikerült igazából. Ja, a Jane igen, igen, a, a, adjad vissza a koltánunkat, legyél szíves embertársunk. Uh -huh. Na de hát ö, én ö, nem magamnak vettem telefont, sőt, nem is én, hanem, hogy egy ment el a telnorba tárgyalni, meg, ö, meg családi előfizetéseket váltani jobbra-balra, és ö, azt találtuk ki, hogy édesanyánkat beléptetjük a 21. század tágratárt kapuján, Amennyiben a Nokia rendkívül buta telefonja helyett egy bármilyen nagyképernyős telefont fog kapni, és akkor azon lehet dolgokat csinálni majd egyszer csak, még talán a Horribile Dictual levelezése is megjön rá. A másik kívánalom pedig az volt, hogy ezért ne kelljen túl sokat fizetni, mert hogy az első telefonja az embernek egyébként is általában valami szar lenni, utána meg rája, hogy mire van szüksége. Úgy maximáltuk a azt hiszem 20 ezer forintba az hogy mennyit vagyunk olyanok rászenni erre a programra, és elhoztunk egy Redmi 6-ost és én teljesen azt vártam, hogy ilyen nyikergő műanyagszar lesz az egész, mint, mint a megelőző nagyon olcsó telefonok, amik kezembe jártak, de ez egy szolidan ott cuccos. Egészen emberszerűnek néz ki. Még a vége az is lehet, hogy nem lesz rossz. Más belépés után mondjuk egy óráig fricsítette magát, mert, mert mindent fricsíteni kellett. Operációs rendszert, alkalmazásokat. Találtam egy másik alkalmazásboltot rajta, ami szintén frissítette magát. A, a, a user experience-t jó, hogy én teszteltem le rajta és nem úgy adtam oda, hogy itt van tessék, már kész van a telefon, és annak hogy meg egy órát, de hogy lehet, hogy nem lesz vacak? Az történt valahogy az elmúlt talán egy-másfél évben, hogy ezek a kínai telefonok, mert ugye most a keltes xiaomi beszélt, szóval ezek a kínai telefonok ilyen elég jók lettek. Tehát már nem annyira barkácsok, mint voltak. Persze nem mindegyik, és persze még mindig vannak ilyen egy-meg két gigabájttal szerelt vicceskedések, amik lényegében a telefonáláson kívül semmi más, sem nem jók. Na ez volt a másik kívánalom, hogy legyen benne legalább 3 GB RAM, és van. Igen, és a Xiaomi most már nagyon komolyan ráfeküdt arra, hogy a telefonjai okék okay legyenek. Legalábbis hát úgy tűnik a tesztekből, és mivel én is uh, Xiaomi telefonokkal érkeztem haza pár nappal ezelőtt, úgyhogy nekem is friss tapasztalatom van erről, és uh, mivel a múltadásban már vekengtem azon, hogy a gyerekek... Mi A2 Lite-ot fognak kapni, és hogy ez jó vagy nem jó, félek, mert nagyon olcsók ezek a telefonok más komoly telefonokhoz képest. Hát az eltelt 5-6 nap azt mutatja, hogy jó döntést hoztunk, mert hogy ez a Mi A2 Lite, ez egy olyan telefon, ami egyrészt tartalmaz egy kétnapos akkumulátort, egy tök oké okay kamerát, 4 GB RAM-ot, 61 giga memóriát, és egy olyan rendesen összerakott snapi rendszert, amin gyors az új lenyomatolvasó, gyors a processzor. Vannak benne röccenések, de ez a gyerekeket azt hiszem nem zavarja egyáltalán. Most már lassan összetudom rakni, hogy egy tizenéves lánygyereknek milyen telefon kell. Hát egy iPhone természetesen, de hogyha azt nem lehet, akkor legyen rajta jó a kamera, tudjon lassított felvételt rögzíteni. E kitartsan egy napot az akkumulátor, és ne tartson túl sokáig, amíg elindul egy app, illetve amíg települ egy app. Ezek az elvárások. Tulajdonképpen azt hiszem egyébként mindenkinek ezek az elvárásai, vagy nem tudok elképzelni másféle igényeket. Fordítsunk rajta egyet. De azok a telefonok, amelyek ezt nem tudják, azok nem túl jó telefonok. Tehát amiben nincsen legalább egy közepes kamera, egy napon belül lemerül, és lassan indulnak rajta az appok, és akkor futnak, az, az nem opció. Figyelj, régebbi iPhone-ok -ok pontosan ezekkel a problémákkal küzdöttek, nem? Egy napon belül lemerültek. Elég szar volt a kamerájuk, és e, mi is volt? Még egy e, várás. Nem szeret, volt olyan, hogy az iPhone ez mind hozta ezeket a negatívumokat. Én húzomosabb ideig hisztiztem, amiatt, amikor emberek azt magyarázták nekem, hogy e ezek okos telefonok, ezeket nem úgy használjuk, hogy, hogy reggel feltöltöm este az a és rádogom. Hát töltöm a munkahelyemen, töltöm a kocsmába, megnyalom a troli közben a felső vezetéket, és akkor is vezetek bele egy kis áramot, ráfacsarok kettő darab gólietelemet a kisboltban. Mm. Tehát hogy mindig mindenki meg tudta ideologizálni azt, hogy valójában konnektortól konnektori él. Azt a végén csak jutottunk oda, hogy, hogy tudnak elég nagy akkumulátort csinálni egy eléggé energiatakarékos telefonba, hogy, hogy este hazamész és fel lehessen dugni a telefont töltőre. Mármint a kínaiak, ugye? Nem csak. A, egyébként az van, hogy meglepő olvasom szerte az interneten, hogy iPhone 10 tulajdonosok azon nyaf nyafognak, hogy folyton tölteniük kell a telefonjukat. Én soha nem töltöm napon belül a telefont. Még egyszer mindig reggel, amikor felkerek, akkor feldugom, és mire elindul a nap, addigra fel van töltve. És nagyon sokszor ez, a, ez a, úgy történik, ez a másnap reggel feldugom töltőre, hogy mondjuk 60%-on van a telefon. Szóval az én iPhone-om az nem merül. Ami nagyon meglepett, hogy, hogy amennyire féltem, hogy mindenféle Bluetooth-eszközök vannak környékemre, és azok majd le fogják szívni a telefont, ez annyira nem jött be. Nem, a Bluetooth 4 már, vagy 4-től már nagyon-nagyon Igen. lényegében semmit nem használ. A másik ilyen az a GPS, ami szintén lényegében nem kerül sembe. Valószínűleg a legtöbben, nem is valószínűleg, mert ugye az iOS-ben van olyan statisztika, ami mutatja, hogy mi mennyit fogyasztott. Szóval a legtöbben a kijelző kerül az akkumulátornak, az, hogy világít. Az a legdurvább. Uh -huh. Előtt eszembe a Motorola mostanában adta ki, vagy, vagy csak szivárgott ki, a kettő egyiket, mostanra a kettő az nagyobb, ugyanaz az új g telefonjának a specifikációt, és csináltak valami olyasmi készüléket, ami nem annyira olcsó, mint lehetne, nem annyira vékony, mint a tavalyi modell volt, de hozzá van építve a pak 2 blokja. és hogy több napos akkumulátorról beszélnek már. Ott egy picit felcsillant a szemem. De miért? Úgy értem, neked miért fontos? Tehát neked, aki jellemzően otthon, otthon körül és ö, úgy is feldugott töltőre, neked miért fontos? Én ezt sose értem, hogy mert ha, mert ha, mit tudom, egy erdész, aki olykor kint ragad, és nagyon zavarja, hogy másnap reggel már nem tud segítséget hívni telefonon, azt értem, hogy annak ez rossz, vagy, vagy ha az ember mondjuk, mit tudom, én 25 alatt van, és hajnali 5-ig bulizik, tehát az kell reggel 8-tól másnap reggel 8-ig kitartson a telefon, vagy máshol alszik, másnál alszik, és ezért akár még tovább is. Azt értem. Egyébként nekünk meg semmi. Hát este feldugjuk töltőre, nem úgyis ott van a töltő mellettünk, sőt, az én lakásomban azt hiszem hat helyen van legalább töltő különböző célokra. Küldtem neked messenger egy képet, hogy hogy néz ki az íróasztalomnak az a sarka, ahol a kábelek vannak. Na, ezért. Akkor ezt most megintom kizárólag azért, hogy el tudjam mondani a kedves hallgatóknak, hogy kelt asztalának a sarka, ahol a kábelek vannak. Egy nagy kábelsaláta van ott minden, ha jól látom. Mindenféle dolgokba be van dugva minden. Leginkább ott egy usb többszörözőt látok. Van egy habaművel belemennek azok, amik az asztalom vannak. Arról nem érdemes tölteni, mert az olyan feszültséget ad le, hogy ez körbe telefon. Van kihozva mellé egy ikestöltő fentre, amiből kilóg egy színben passzoló kábel, amire rá szoktam dugni a telefonomat, ha az asztalnál ülök. Van egy kábel kihúzva az ágy mellé, hogy lehessen tölteni alvács közben a telefont. Mindenhol kábelek vannak, az összes táskámból kábelek lógnak ki, én utálom a kábeleket. Ezzel te nem vagy egyedül, és én úgy látom, hogy a mobiltelefonipar is észrevette ezt, és azért mindenki megpróbál kábelteleníteni. Úgyhogy amiért olyan sokat szoktuk őket szídni, mi szerint elveszik a jack csatlakozónkat, meg micro USB-t tesznek rá, ahelyett, hogy USB-c-t tennének rá, vagy ahelyett, hogy még az se. Ezzel szemben mindenki tud Bluetooth-os fülhallgatót használni, és tud vezetéknél töltést használni, de valahogy ezt mégsem szeretjük. Mármint a sajtót olvasom, akkor nem szerettődik ez a dolog. Mm, nekem a telefonra kell a, a jack csatlakozó. A fülhallgató a speciális Bluetooth-os, amíg lenemmerül, merül, mert utána drótosként funkcionál tovább e, ismét egy drót, ami van a táskámban. A Bluetooth-os drótossá tevő drót. A másik pedig, hogy a, ha választanom kell, hogy az autóban cserélek fejtséget, hogy Bluetooth-on kezdjen el beszélni, és úgy úgy sugárazzal a podcastot a gépjárműre, vagy pedig az ott logo Jack csatlakozott beledugom a telefon aljába, és elkezd minden működni magától, akkor ez az utóbbit választom. – Tulajdonképpen nem tudok veled vitatkozni, bár én nagy híve vagyok annak, hogy beülök az autóba, és az egyszer csak értesülő arról, hogy van neki egy telefonja, és azzal barátok lehetnek. – Kiemelném a kulcsot. Egyszer csak. Az egyszer csak, igen. ezt már szerintem itt emlegettem is, hogy az én autómmal például az történik, hogy az egyszer csak az mondjuk egy perc, vagy mondjuk másfél perc a motor beindítása után. Ami egyáltalán nem sok idő, de ez már pont az a pillanat, amikor már vezetek. Tehát, hogy, hogy beülök, és akkor még nem tudom Például még nem derül ki, hogy most emlékszik -e a nyavajás kicsi memóriájú iPhone 10 arra, hogy legutóbb milyen hangkeltő eszköz szólt rajta, mert ha már nem emlékszik, mert mondjuk egy böngészés miatt kikerült a ramból, szegény kipontozódott, és már nem tudja mondjuk a Spotify, egy hol tart, vagy nem tudja, hogy egyáltalán ű neki dolga volt, akkor bizony elő kell bányászni a zsebemből, és újra el kell indítani, és ugye Esetünkben most például a Spotify-ról beszélünk, amit még egy fotelban ülve, semmi más nem koncentrálva és nagyon nehéz elindítani úgy, ahogy te akarod. Hát még úgy, hogyha közben vezetsz is. Szóval, hogy ez azért nagyon-nagyon bosszantó. Ezzel kapcsolatban egyébként akartam is ide citálni valamit. Spotify-t szívesen szídom, amíg televegőt levegőt veszel. Amennyiben próbáltad a Spotify-nak a vízintegrációját? Nem. Hát ha nem. valami fos... Szépen össze lehet kapcsolni a kettő appot, ekkor nagyjából működnek egymással. E, viszont a víz képernyőjének a tetejéből elvesz egy csíknyit, amit le lehet nyitni, és akkor ott lehet F-ben csinálni dolgokat. Ez az F-ben az gyakorlatilag azért inkább a következő számra léptetés, előző szám visszaléptetése, e, playpause e, dologra korlátozódik. És ehhez is 3 dolgot kell megnyomni a képernyőn, tehát a vezetés közben tökéletesen kezelhetetlen, mert e, ezt közben felcsavarodsz egy ízére tűzcsapra. Tehát ez a van, de egészen pontosan minek is típusú élmény. És ha meg egy playlistet szeretnél mellett közben berakni, akkor az sokkal inkább a megnyomod a szart, ott van egy nagyon kicsi link arra, hogy a Spotify elindítása, erre rá tapintasz, ami helyet megnyitja a e, mikor, merrek, annyira a gyelci listát, mert ott van közvetlenül mellette. <tos> <gül> visszalépsz, kilép a vészből, betallózod magad valami a Spotify-ba, kicséred a playlistet, ekkor már parkolsz nyilván, mert sehogy máshogy nem kezelhető, visszatallózod magadat a vészbe, megpróbálod visszazárni ez a kanyarokra lebontott terv fület, és ha mász van, akkor most az a zene szól, amit te szeretnél hallgatni, és van még mindig térképed, és emlékszik is, jóvá indult el. Ez rosszul hangzik, de önmagában a Spotify appnak a kezelése is borzalmas és ez úgy általában is egy, egy nagy hibája a Spotify-nak, hogy szörnyű a user interfész és egy borzasztó felhasználó élményt nyújt. Olyan, olyan fura dolgokat kell olykor csinálni, olyan érthetetlen dolgokat kell olykor csinálni, vagy szóval, hogy mondjam, át kell állítani az agyadat a, az emberi logikáról, a Spotify készítőjének logikájára, és ez egy másik logika, mint az emberi. Tudod, mi volt ilyen annak idején? Bár nem tudom, hogy használtad valahogy ezt a valahogy zenelejátszással ezt a legendás programot, az iTunes. Az iTunes-ot nem használtam, nem. nem. Nekem volt zenelejátszom egy időben, amikor nekem voltam, és nem igazán volt más alternatíva. És az is ilyen volt, hogy hát van neki egy logikája, az nem hozza a folder logikát, nagyon sok időt kell belerakni, hogy minden szám megfelelően felcímkéző egyáltalán megtaláld ezeket. Ehhez voltak külső fejlesztők által a amikkel segített, mivel le meg lehetett oldani azt, hogy legalább duplikátumokat kiszűrt belőle, de alapvetően maga a szoftver az nem tudta. És akkor végig, miután összeállítottál hosszú munkával egy nagyjából és library-t, akkor szinte már működött. Mindeközben a szerencsétlen, sötétben senyvedő vinámpos Windows userek fogtak egy foldert, rádobtak az ablakra, nyomtak egy plate, és az lejátszott az első számtól a végéig. És én Igazán nem vagyok ilyen múltba révedős fickó, de a Winampot azt tényleg utána évekig kerestem, hogy de van valami, ami kb. úgy működik, mint a Winamp, és nem azért, mert hogy azt szoktam meg, hanem azért, mert ez az teljesen jól működött. A Winamp jó volt, a Winamp nagyon szerethető szoftver volt, és ehhez képest jöttek utána az ilyen túl gondolt, túl uh, funkciózott, ám user interface szempontjából teljesen vírt fasságok, már bocsánat, kedves zenelejátszók, de tényleg szörnyek voltatok, és a Spotify ezt a hagyományt méltóképpen folytatja. A Spotify-nak szerintem semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan hallgat az ember zenét, hanem valamilyen egyrészt egy desktop, desktop élményt próbál valahogy áttenni mobilra, tehát, vagy, vagy desktop kezelési módot próbál áttenni, a egyáltalán nem úgy kezelhető a mobil képernyőre. Másrészt pedig ez a mit hallgattam legutóbb, amit félbe hagytam, azt most hogy tudnám-e folytatni, ez így, ez így nincs. Tehát az, hogy én hallgattam egy playlistet, mondjuk shuffle módban, ez legközelebb, ez semmi módon nem jelenik meg a képernyők egyikén sem. Ja, persze, hogy ilyenfajta persistencia nincsen benne, hogy tudja azt, hogy mi lett volna következő tisztem. Ugyanittem, hogy a Spotify desktopon is szar? I igen. Tehát, hogy igen. Hogy próbál, próbál egy desktop zenre lenni, amíg a saját library belül, belül maradsz, addig ezt többé kevésbé tudja. Jó, ne legyünk igazságtalanok, egy dolgot a Spotify zseniálisan tud, hogy ugye mindenen van, lényegében bármilyen eszközödön is van a Spotify, és bárhol játszhatsz, és bárhonnan bármit tudsz vezérelni, és azt őrült jó, az teljesen logikusan működik. Pontosan. A Spotify Connect az egy olyan funkció, amiből a Sonos éve kigéld meg, hogy ők ezt tudják, az tényleg tök jó. Igen. De azért a Spotify mellett nekem a gépemben mindig van fent, egy fúbár, hogy azokat a zenéket, amiket flatzban vettem, meg azokat le tudjam játszani, mert egyszer elkövettem azt hibát, hogy ráeresztettem a zenekönyvtáram a Spotify-t, hogy figyelj csak, most beindexeled, és akkor majd egy, egy abban kezelek mindent. És amikor tehát fél óra múlva szétfogyott Spotify-ról lecsákányoztam a jeget, és bezártam, hogy akkor most hagyja élni a gépet, akkor éreztem, hogy még nem vagyunk ott a célnál teljesen. Hát nem. És Ugye nyilván nem fog megtörténni azt, hogy a Spotify egyszer csak lecseréli a felhasználó felületét egy jobbra, hiszen 200 millióan használják, és 200 millió embernek nem lehet azt mondani, hogy ó, változtattunk egy nagyot, mert így jobb lesz neked, mert azt nem fogják szeretni az emberek, és ehhez is van egy friss élményem, amennyiben megjelent a Viber 10. Én nem használok Viber-t, csak ha rákényszerítenek, nincs vele sem bajom, csak egyszerűen valahogy nem jött be, de viszont a gyerekeim azok kifejezetten Viberen élnek, ők orosztályok, az viberezik. És én azt hittem, nem, hátrébről kezdem, egy csomó portálnak voltam mindenféle alkalmazottja, és ezért nagyon sokszor átéltem azt, hogy dizájnváltás van a portálon, és amikor kitesszük az új dizájnt, a ráncvel varrást, vagy a kicsit változtatást, akkor így áradni elkezdenek a felhasználói visszajelzések arról, hogy mennyire nagy vagyunk, hogy megváltoztattuk a felületet, ez így sokkal rosszabb, teljesen átláthatatlan, értetetlen. Hova lett az a gomb? Mit képzeltek? A régi sokkal jobb volt. Szóval ezt megszoktam, hogy ez így van, de azt gondoltam, hogy hát ez nyilván a begyepesedett vén segfejeknek a a kedvenc órakozása, hogy így gyalázzák a változtatást. Hát mit ad Isten a Viber 10 változásának napján, amikor legyűrözött a gyerekek telefonjára, akkor mind a kettő itt pufogott, mint egy-egy vén mama, hogy mit csinált a Viber? Hát a régi sokkal jobb volt, ez milyen egy vacak lett ez az új. És megnéztem, és pont úgy néz ki, mint a régi. Tehát, hogy igazándiból szerintem betűtípust cseréltek kb. Jó, nem tudom, hogy ennél több történt, de nem sokkal. Szóval, hogy egyszerűen az van, hogy a felhasználó az az ember, vagy az a dolog, ami az izommemóriájában szereti tartani a kezelést, és hogyha a kezelés megváltozik, és az izommemóriai módon félre csúszik, akkor automatikusan ideges lesz. És ezt teljesen megértem, mert egyébként minden eszközünk, ami nem számítástechnika, az nagyjából így működik. Hát, hogy reggel kibattyogok az izébe, a konyhába, megnyomom kétszer a startgombot a mikrón, mert az jelenti azt, hogy egy perc elindul, sípol, amikor megmelegszik a kávé, hanem főztem frisset. Miközben rakom fel az izét a lábast a tűzre, balral a másodikat megnyomom, eltekerem az izét 45 fokban, és megnyomom másik kis gombot, amit miatt elkezd szikrezni, és belobban alatta a gáz, és csomó mindent használunk ilyen tök oda se nézve. Jó, hát olyannyira, hogy nálunk ugye a családban két autó van a feleségemnek, és nekem is van egy, -egy autónk, de azért szoktuk persze cserélgetni egymás között ezeket, és az egyikben hat sebesség van, a másikban öt sebesség. És hát ne tud meg, hogy hányszor szoktam szegény suzuki megpróbálni betenni hatosba. Szokta ő erre mondani. Tehát van két öt autódok értem? Nem, mert a hadsebességes autó, az az, az bírja, amikor hatosba teszem. az Suzuki nem szereti, amikor ötös után felkapcsolok rükfercbe. <gül> Jaj, te isten. Na, egyszer egy ilyen interjút annyira elolvasnék lehet, hogy nekünk kell megcsinálni egyébként autós UX designert, mert hogy én amióta az eszemet tudom, azóta a családban opelek voltak, és és az Opelt nagyon nehéz véletlenül rükkverző rakni, mert fel kell húzni egy kis vacskot a sebváltón, hát kitolni... Balra, leg hátra és legelőre. Balra, balra legfentre, igen. és oda sehogyan nem váltasz be véletlenül. igen. De igen. szoktam látni más típusú autókat, ahol az ötös alatt tényleg ott van is. és ez ott egy jó is, tehát hogy nem szakadt még ki ebből a, a, a sebváltó egyszer véletlenül. Igen, ez tényleg fura, ez tényleg fura, hogy, eh, hogy vannak autó, gyárak, hogy vannak váltógyárak, akik gondolnak erre, és vannak, akik azt mondják, hogy ez nem, nem igazán nagy probléma. És teljesen, tehát a, az, az opel igaza van, és egyébként ez nem csak Opel ez sok helyen, a fiádban is ilyen felhúzócskázós váltó van. Persze van erről az orosz versenyzős vicc, hogy egyes padlógáz, kettes padlógáz, hármas padlógáz, négyes padlógáz, ötös padlógázrakét. <laughs> Így. Na jó, szóval, hogy, hogy az van, hogy a, hogy a tízenévesek tízen is idegesek lesznek, amikor lecserélik a felhasználói felületüket, ezt, ezt tudtam leszűrni abból, hogy a Viber megújult. Meg egyébként ezzel kapcsolatban olvastam egy félmondatot az egyik hírben, ami csak úgy apostrofálta a Viber-t, mint a, mint a manapság használatos chat szoftverek közül a legbiztonságosabb és legrobusztusabb. És ugye nem tudom, hogy ez így van-e, de mindenképpen elgondolkodtatott, hogy -e tényleg, mert akkor lehet, hogy használni kéne. Milyen értelemben legbiztonságosabb? Hát mit tudom én, ezt írt a valamelyik szakújság. Mert mondjuk azt nehéz elképzelni, hogy szignált azt ütné, mert az annyira kényelmetlen, hogy nagyon biztonságos. Nem tudom. Ent-túlend van titkosítva, és hogyha a másik eszköz elé átülsz, akkor nem látod a korábbi logaidat, meg hasonlót. Az, az komolyan van ilyen szempontból gondolva, mert erős korlátok között használható mindennapi szituációkban. Egyébként még egy dolgot el akartam mondani, a, ami minden eddigi témánkkal összefügg, mert van benne autó, meg van benne Spotify, meg van benne iPhone is. E, amennyiben én vagyok az az ember, akinek a, a Spotify a zeneszolgáltatója, iPhone telefonnal dolgozik, és az autóban e, van egy, e, hát, hogy is, nem tudom micsoda, Apple, Apple, Autó, vagy Apple, Car... Nem, CarPlay. CarPlay. De nincsen benne egy ilyen full CarPlay. Az a lényeg, hogy van rajta egy gomb, hogyha azt hosszan nyomva tartom, akkor tudok beszélni a zsebemben levő Sirihez. És tehát így tudom valamelyest vezérelni az iPhone telefonomat az autónak a tudom én kommunikációs rendszerén keresztül. Hát ugye elvileg. Siri, kiadnál el egy zsebkendőt, az se baj, <gül> Ó, de hát mint tudod, ennél egyszerűbb feladatokkal sem lehet megbízni ezeket a szerencsétlen hülyéket. Ma tényleg ma reggel pont ezen gondolkodtam, miközben reggel készítettem a gyerekek tíz óraiát, hogy, hogy mennyire kialakult, hogy a Google homot arra használom, hogy reggel amikor lemegyek oda, és ott elkezdek tenni-venni a kenyerek és sajtok körül, akkor azt mondom neki, hogy kezdje el valamelyik rádióadót sugározni, amióta megtanítottam arra, hogy az a fura szó sorozat, amit kimondok, az azt jelenti, hogy játsza a Rádiót. És, és ezt így meg is szokta tenni, és aztán elvittem a gyerekeket az iskolába, hazajöttem, és azt mondtam megint neki, amit reggel is mondtam, mire Google Home azt tudtam mondani, hogy sorry, but az szent understand what do you mean. És ezt háromszor egymás után azt mondta, hogy fogalmas sincs, hogy mit akarok. Ugyanazt, ugyanazra én mondtam megint, és ugyanazt mondtam, mint reggel. Uh -huh. Na jó, hát a Siri is ilyen, és csak azt akartam ezzel kapcsolatban meg a spotify el elmondani, hogy a, ugye a siri nem lehet rávenni arra, hogy Spotify-t indítson. Mert az Apple... Mert? Mert az Apple, hát mert Apple musicot tud csak elindítani a Siri. Sajnos azt nem érti, hogy oh, Spotify... Az a férge. Igen. Az összes többi third party zenelejátszót azt nem érti. Na most erre vannak ilyen hackek, de amikor az egyik ilyen heket így átnéztem, akkor kiderült, hogy a, egy iPhone-on úgy lehet, Szirivel, tehát hangvezérléssel indítan Spotify-t, hogy valami a Spotify-nek a webes alkalmazását kell valahogy Safari-n keresztül megküldeni valamivel. Tehát ez a. Tehát érted? Biztos, hogy magyar vagy albán hekkerek voltak, akik kitalálták, hogy mi a módszer, és az is csak olyan szerűen működik, de hogy, tehát hogy az Apple szerintem külön fejlesztő csapatot tart fent azért, hogy hogy akadályozza meg azt, hogy úgy lehessen használni azt a szájba szerelmeskedett telefont, ahogy azt az ember általában szeretni, ha esetleg nincsen bent az ők ökoszisztémájában, mint börtönben és kalodában. Azt akartam mondani, hogy beszélünk tovább a Spotify-ról, de igazából az Apple-t akkor ide, ide citálnám gyorsan. Pont adáskezdés előtt jött a hír, hogy, hogy körbe telefonálta a jó Apple na, sajtót, hogy kedves drága barátaink, közös utunk egy új az érkezett. Mi lenne, hogyha ti mind idanátok a kontentet egy előfizetéses hírtermékhez, ami miért, amiért mi nagyjából havi tíz dollárt fogunk kérni a kedves emberektől. Ennek a felét ti megkapjátok, mármint hogy valamilyen Apple-ön metrika szerint majd szétoztjuk összetek, mint az Artisius. A másik felét azt megtartjuk magunknak, és ö, semmi adatot nem adunk ki, nehogy már jusson nektek ilyesmi, vagy hogy saját előfizetői bázist segítsünk építeni, vagy bármi. És a sajtó így nagy a belázat, hogy ez ebből jön lenyúlni a pénzt. Ö, annál is inkább, mert ez az öt dollár, ami ugye nem laponként fog járni, hanem, hanem szúma a sajtónak, az, ö, az fele harmada, még kevesebb annál, mint amint most egy digitális előfizetésért kérek egy nagy amerikai lap. Úgyhogy ez egy szép, szép kör lesz még. Úgyhogy egyébként én nagy barátja vagyok annak, hogy, hogy valamilyen módon egy közös pay-ból megikerüljenek be ezek a lapok, mert, mert euh, elvesztettem a, a fonalat, hogy éppen mire vagyok előfizetve és mire nem, hol van még ingyen cikkem, hol nem, hol mi a modell és mi az, amire nem szabad feliratkozni, mert utána csak Amerikában indított telefonnal lehet lemondani az előfizetésemet. Ez jellemzően New York Times volt nagyon sokáig, nem tudom, most már javult-e. Uh, ugyanakkor még van egy ilyen a az apple megközelítésbe. Tudod, van az a Monty Python sketch, amikor jönnek a, a gangsterek, a, a hadserekez, hogy nagyon szépek ezek a tankok. Kár lenne, ha valami baj őket. <t> <t> ez szomorúbb téma, mert az Apple tényleg végtelenül ilyen szerűen bánik ezekkel a kérdésekkel. És igen, az, amit mondasz, tehát, hogy 50%-ot hajlandó visszaadni a hírek tulajdonosainak előállítóinak, mert hogy ő majd teríti azokat a híreket egy általa összerakott ilyen keretben, az egy nagyon pofátlan ajánlatnak tűnik nekem valószínűleg érdekes lenne végigszámolni, és érdekes lenne végignézni, hogy valójában kinek milyen költsége van, vagy milyen értéket tesz hozzá ehhez az értéklánchoz lehet, hogy meglepődnénk, de egy első azért tényleg egyszerűen csak mocsokos nagy pofátlanságnek tűnik. Abból gondolom ezt, hogy az összes érintett, vagy nem az összes, de az a sok érintett hírtulajdonos megmutatta a középsúját az aprónak. Igen, és szinte biztos, hogy rontja a piacot, tehát hogyha ha a szumma a teljes, teljes szektornak mond egy olyan árat, ami, ami egyesével fele mondjuk az előfizetési díjaknak, az elképzelhető egy picit letörésének hat. Ez érdekes, hogy talán kartelezés lenne, és ezért nem is engednék a megfelelő hatóságok, de hogyha ezek a nagy nyúzautletek összefognának, és azt mondanák, hogy tudod, hogy Apple van egy másik ajátunk, mostantól kezdve, Apple Telefon nem juthat hozzá a híreinkhez semmihez, csak ha fizetsz mondjuk híreinként egy centet. És akkor mit mondaná az Apple? Mert azért az csak az nagy érvágás lenne neki, hogy a, onnantól kezdve Siri nem tudna kérdésekre válaszolni, és Apple telefonon csak a böngészőben lehetne. De mondjuk a safari sem lehetne megnézni dolgokat, csak nem tudom, Chrome-ban, és azt is csak a webes web felületen. Szóval, hogy akkor, akkor azért lehet, hogy ez egy erős tárgyalási pozíció lenne a hír biznisznek. Oké, okay, értem, hogy a hírbiznisz nem tud így összeállni és összefogni, mert annál sokkal-sokkal széttagoltabb. Egyrészt, másrészt meg van-e olyan nagy szereplő, akitől tudnak elég hírt venni ahhoz, hogy ne tűnjön fel elsőről, hogy lett a Siri? Tehát, ha egy AFP-vel meg Reuters-zel leszerződnek, akkor az már elége, és ezek mondjuk nem feltétlen amerikai szereplők. Az AFP egészen biztosan nem hiszen ők franciák. Az AFP és a Reuters is azt mondaná nyilván, mint ezek két hatalmas nagy cég. Mondhatná azt az epülnek, hogy tudod, mint Apple, húzzál te a picsába. Csak olyan tárgyalási jelleggel mondaná ezt persze, hogy stratégiailag, nem, taktikailag, nem tudom, nem tudom, ez átgondolatlanság, amit mondok, de azért az tényleg klassz lenne, hogyha egy ellenajánlatot kapna az epül, hogy szerintem meg legyen az, hogy 10%-ot megtarthatsz, és akkor jó fejek voltunk. És aztán megnézném ezt a pingpongozást, ki jár rosszabbul. A Google és a német e, hírszolgáltatók csatájából például a Google jött kicsit győztesen. Ó, erőt aztán be olvastam, hogy öt Julia Redának, a, a német kalózpárti képviselőnek a Twitterén. Ugyan a múlt korodás, múltkoradásban ott tettük le ezt a 13-as cikkei történetet, hogy a franciák és a németek megegyeztek. Most ö, ma nem jött létre a megállapodás, tehát nem kerül be a parlament szavazásra. És azt írta Reda, hogy ha holnap sem hozzák tető alá, akkor az EP választása előtt már nem kerülhet parlament elé. Mármint a német parlament elé nem került, gondolom. A EP parlament elé. EP elé nem került. Tehát hm. Európa parlament elé nem került, ott viszont átrendeződnek dolgok, plusz eleve megúszunk még legalább egy fél évet. Más kérdés, hogy, hogy nem biztos, hogy ez jó hír, vagy hogy lehet, hogy pont olyan hülyék jutnak be, mint amik most is jutottak ebben a témában, vagy pont ugyanígy fognak hallgatni az iparági lobbistákra de nem történik semmi ez ebben az ügyben jó hír. Na de olyan jól csapongunk ma, hogy arra lettem figyelmes, hogy egy csomó mindent nem fejeztem be, például nem mondtam azt el, hogy miért is gondolkodtam el egy pillanatig azon, hogy Apple Musicra kéne talán előfizetni a Spotify helyet, ami azért egy elégeretnek gondolat, de két érvem is volt magam felé, az egyik, hogy lehet, hogy érdemes lenne megnézni, hogy hát az Apple Music nem olyan, végtelenül tufa ostaba, mint a Spotify, és mondjuk emlékszik arra, hogy mit hallgattam korábban, vagy, vagy értelmes módon csinál ui a telefonomra, ez az egyik. És a másik, hogy hát ha már így valahogy úgy alakult, hogy iPhone-om lett, akkor sokkal könnyebben élhetnék, hogyha az iPhone-on keresztül tudnék például az autóban elintézni dolgokat, ami így akadályoztatva vagyon, mert hogy nem a Apple ökoszisztémába tartozó appot használok, arra zenét hallgassak. És ez csak egy átsuhanó gondolat volt, és aztán elhesegettem természetesen magamtól, de mégis hát megéreztem azt, hogy hogy tud az Apple ökoszisztéma szép lassan, legjobb szándékom ellenére bekényszeríteni a fizető mögé. Igen, és valahol teljesen értel az Applenek az mindig egy nagy trükkje volt, hogyha ha pont úgy látod a világot, mint azt Steve Jobs gondolta, hogy neked látnod kell, akkor hirtelen minden kényelmesebbé válik, amíg nem lesznek olyan veretnek gondolatait, hogy mást kéne csinálod, mint amit ő jólak lát. Jaj, hogy ezt én mennyire végtelen gyűlölem az Apple-ben. Tényleg így van, ahogy mondod, és ú, mennyi, mennyi módon kényszerítettek egyébként a szarra. Tehát az Apple térképet kellett használjad, amikor pedig az mérföldekkel volt lemaradva minden más térkép az Apple billentyűzetet kellett használnod a mobiltelefonon, holott minden más billentyűzet jobb volt annál. Érteni, értem, ugyanezt azért láttuk már máshol is, ez pont az a, az a szituáció. Szerintem ennyire agresszíven nem láttuk máshol. Az Apple az abban a szempontból, abban a szempontból agresszív, hogy a saját belül szeretne tartani. A Google az mondjuk egyáltal finomabb bennél, de azért az, de az ő ökoszisztémát is nehéz elhagyni. Igen, ha másért nem, azért nem, mert felvásárolta a versenytársát. Igen, a de például. nekem például tényleg a Google ökoszisztémát nem tudom, hogy eszembe jutott-e valahogy el akarnám hagyni. Én nem, nem szoktam ezeken a privacy dolgokon szorongani, tehát emiatt nem, és hogy valamilyen használhatatlan vagy szar lenne, ez itt nem nagyon szokott bennem lenni, a Google Drive-ról néha azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem értem, hogy miért fizetek ide is, meg oda is, mikor a Dropbox annyival jobban működik, de talán ez az egyetlen, amikor azt érzem, hogy a, a Google szisztémából valami úgy nem kényelmes, vagy úgy szeretném, szeretném elveszíteni. Az Apple-nél folyton ezt érzem valahogy. Én mikor a vész helyett, szeretnék egy olyan, olyan cuccot, ami ha tízzel állásítok az autóval, akkor nem kezden rámtukválni egy közeli benzinkutat. Hát használd a Google Maps-ot. Lényegében ugyanazt tudja. Közös, egy csomó minden közös bennük. Például szerintem a, a, a vész által kapott, vagy á, a vész által feldolgozott user jelentések, mármint, hogy itt baleset van, itt meg dugó, azok bekerülnek a Google Maps, Maps-be megnézem, majd én úgy emlékszem, hogy ennek a navigációs nézete nekem nagyon nem jött be valamiért. Nem, lényegében nincs különbség. Érdemes, adj, adj neki egy esélyt, tehát pont ugyanúgy intelligens, pont ugyanúgy igény vagy figyelembe veszi az aktuális forgalmi helyzetet, újra tervez, hogyha kell, nem csinálja ezt a mindet csak haladjunk, hiszt itt, amit a vész csinál, és nem viszel a kis mellék utcákba csak azért, mert az 20 másodperce rövidebb utat eredményez, akkor már csak kedvenc címeknek kell a kezelése értelmes módon. Az teljesen ugyanúgy megvan benne. Sőt, az zsír, mert az, ami a halálom, hogy nekem emlékezzem kell címekre. Még azt is tudja, hogyha, hogyha meetinged van, tehát be van írva a Google kalendárba egy, egy meeting címmel, akkor, akkor tudja, hogy mikor kell felajánlja azt, hogy most erre a címre akarsz -e menni, ugye? Ja, igen, igen, én tudom, ez, ez nem az a funkció, ami nekem, nekem pozitív. tehát hogy Én is tudom, hogy késem. Anya, ne baszogas. De értem, hogy ez egyébként általában egy feature. A Google Maps tök jó, és jól navigál. Még úgy is, hogyha most volt arról hír, hogy valami német, majdnem nyugdíjas végül is egy csatornában végezte, mert hogy esett az eső, meg köd volt, és sajnos a, a, azt hiszem, a Google Maps volt az, aki benavigálta őt először valamit jár aztán onnan egy csatornába ahol elismerült a kocsi, ő kiúszott. Ez mondjuk szíves, persze. Uh, Ugyanígy itt, uh, akkor idézzük fel Daglasz Demsznek azt a mondtát, hogy a, a galaxis úti minden körülmények között pontos, a valóság egy kicsit pontatlan. Majd vizé után építik ezt is. Na de! Bocsánat. Viszont van egy csomó podcast hír. A... Nem, nem, nem, mert még mindig van két dolog, amit nem fejeztem be, csak úgy elkezdtem, és ott a levegőben. Mi ragadt benned? Hát az egyik volt a Spotify, de azt már megbeszéltük, igen, és a másik pedig az, hogy én meg Xiaomi Mi A2 vettem. Hogy azt végül is kitárgyaltuk? Azt végül is kitárgyaltuk. Azt mondta, hogy beruháztál, és, és user testing alatt található készülik. Azt de azt is mondtam most az előbb, hogy kicsit röcög, de azért alapvetően jó és a, a lány gyerekeknek tökéletes. Úgyhogy akkor végül is jó hírem van, mindent kitárgyaltunk, mehetünk a saját élményeink felől a hírek felé, amik mindig sokkal hát nem is az, hogy izgalmasabbak, hanem inkább olyan furcsábbak, Ó, uh, viszont van egy fintech-létét hírem, képzeld el, ez majd jött szembe nekem, és teljesen meglepett, hogy ilyen, ilyen innováció van itthon. Amennyiben a Unicredit bank, eh, ahol pénteken nagyon sokat ültem, te jó Isten, aztán hétfőn nagyon sokat beszéltem velük telefonna, mindegy is, nem megyünk be a saját, saját élmény rovadba. Ők feltalálták a bankkártya, mentes bankkártyát, amennyiben a mobil appon lehet kérni olyat, hogy te Unicredit automatából a pénzt. A csodálatos app, ad neked egy hat kódot, amit beversz 5 perc alatt az automatába, akkor kiadja azt a pénzt, amit beállítottál az abban, és ilyen módon, hogyha vagy bankkártya, vagy telefon van nálad, akkor már KP-hoz tudsz jutni. Ami nem tűnik egy nagy dolognak, de senki ilyet még nem csinált a hazai piacon. És lehet, hogy nem figyeltem teljes terjedálmemben, de ahelyett, hogy egy bankkártyát bedugnék egy ATM-be, valami appot kell baszgerálnom ahhoz, hogy olyan legyen, mintha egy bankkárcsát bedugnék egy ATM-be? Lényegében igen, tehát elindultál otthonról, tárcád nélkül, ember a telefonod a másik zsebedben ott van. És úgy gondolod, hogy a nagy azonnal megint gyorsan három sört, de nincsen elad pénz, akkor oda a telefonodon az ATM-hez, amin úgyis fent van a mobilbanki app, ezt abba építették be. Azt mondod, hogy 5000 forintot szeretnék kérni, ad egy kódot, beülted a kódot az ATM-be, azt pedig kiadja az 5000 Tehát, forintot. Ha otthon felejtetted a kártyádat, úgyis tudod használni. Aha. Ez A ajánlat. Ez tulajdonképpen jónak tűnik. Absz abszolút nem hülyeség. Vannak, hogy én így felkacagtam, hogy nézd már egyébként hasznos. Igen, adok. igen, ez jól hangzik. Én sose szoktam otthon felejteni a, a tárcámat, de tudom, hogy ilyen OCD-s hülye vagyok, és a rendes emberek azok nem ennyire szorongóak a saját tárgyaikkal kapcsolatban. Egyszer a kocsiban hagynom a tárcámat, és én nappal később jöttem rá. Na jó, egyszer már nekem is, de kell... Az te, ilyen te is rohan volt persze. Te is zé, vagy, te is ilyen, biztos mindig tapogatod a tárcádat a far hogy ott van. Persze, megvan a helye, igen, az egyik zsebemben ott van a tárcám, hogy hogyha beültem az autóba, akkor ott van a az a fakam jött a rádió alatt, és ott kell lennie, mert ha nem, akkor a úristen, hol hagytam. <gül> Ismerem az érzést. És és rajtunk és sokan, de a egyébként. <gül> Utoljára 14 évesen hagytam el a, a tárcámat. És nem is lett meg egyébként, mert a múltkor nem meg. Nem, nem, nem. nem, és az egész egy 2000 lakosú faluban vezetett tehát egy lehetetlenség. Na mindegy, és Erdőbénye megígértem. Erdőbénye? Az valamiért egy híres hely, ott van valami fesztivál. Azt hiszem, hogy mostán van ott egy BNFESZ nevű Igen. dolog, korábban a István Pince, Jakab Pince. Az a falu, ami talán már pont nem tartozik Tokaj hegyaljához, de azért még jó a bor. Plusz hát ott van a zemplén. A zemplén az egy dolog, amellett jól lakni. Gondolom a többi hegy is jó. Nem mindegyik a mátra, egy gusto és most meg fognak kövezni a kedves mátrai hallgatók, de hát na. Mi baj a mátrába? Meredek, nem túl szép, izé, vulkanikus. <laughs> Hát, ezt, mint citok szó, még sose hallottam. Rendes ember mészkőhegységben lakik, na hallásuk be. <gül> de de, de nem, nem tudom, ehhez egyszer nem tudok hozzászólni, semmi nem jut arról eszembe, hogy lesajnálólag azt mondod, vulkanikus. Meg, hogy meredek, Mi, miért baj az egy hegyni, hogy meredek, de mindegy, jó, jó, jó, baj, baj, értem, te egy ilyen, Megszoktam ezt az emplénes dolgot. Oké. Okay. A határozott véleménye van a vulkanikus egységekről, amennyiben a Mátháról van szó. Igen. Biztos vannak rendes, de, de, de, de, ismerek rendes vulkanikus egységeket is. A Tíranyi félszigettel például semmi bajod, nem? Picit levendul a szegulat, istenem. Na, de annak semmi közel a vulkanikusságához. Nem, hanem teletelepült szerzetessel, de egyébként jó ez. Na szeretem. látod. Jó, így. Na, de akkor most akkor mi van a podcastokkal? Mert azt mondtad, hogy a podcastokkal ja, igen, vannak hát dolgok. A apró hírek következnek. Úgyis, mint egyrészt a, a a podcast világnak egy hatalmas egy exit történet, történt, amivel kapcsolatban szerintem majd megfogalmazunk hamarosan külön véleményt is. Amennyiben a Spotify megveszi a Gimlet Médiát, ami nagyon sok podcastot gyártott angol nyelven, és megvette mellé az Encore nevű podcast hosting egy kattintással, mindenhová eljut, eljutatjuk a tartalmadat, startupot is, ami még, még mindig izgalmas. Emellett... A szétnek a podcastjából lesz TV-film. továbbá a Telenosznak a sztoriából, meg ilyen több részes dokumentumsorozat készül, azt hiszem az ABC-nek a gondozásában. Tehát arra már rájött a piac egyébként, és ezt tetszik, hogy, hogy azok, amiket csak ilyen nagyon hosszú, és rendkívül no, más cikkekbe lehetne feldolgozni típusú sztorik, azok podcastban tök jól megélnek és meg lehet szólatatni Elég embert, itt jól néz ki az, hogy a több hang szerepel benne. Ö, én ezt slate ezt a Slow Burn nevű cuccat, amiből tévéfilm lesz majd, ami ami először a Watergate botanyt jártak körül, a második meg a, a Clinton lewinsky ügynek nem azt a részét, hogy mit csináltak a fehér házban hanem azt, hogy, hogy milyen alakok ültek rá aztán erre, és hogyan volt a, az impeachment folyamat, és ki, ki támogatta, ki tagadta, mit mondtak a feministák, stb. Mind a kettő tök jó volt, és és nagyon érdekes fejlemény az, hogy ezt utána átviszik majd archívanyagokkal a tévére, mert pont úgy fog működni. Kicsit több beszélő fej, de, de nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy bugik meg, hogy van elég jó történet mind a kettő. Szóval hogy alakul egy csomó irányba a, a podcasting, tényleg lenyűgöző, és pont ez a gimlet sem ami kicsit kilóg nekem belőle, mert hogy azt értem, hogy Spotify-nak kell még tartalom, de hogy ennél sokkal többet nem látok abban a bizniszben is tök aggaszt. Valahol olvastam, hogy a Spotify azt tudta erre mondani magyarázatként, hogy a egy helyen akarják tudni a podcastjaikat, meg a zeneiket. Tehát, hogy nem akarnak átváltani egy másik abba azért, hogy hallgassanak podcastot is, és ez egy viszonylag természetes terjeszkedési irány vagy lépés a Spotify számára, hogy a zenétől az ilyen rádiószerű hallgatható tartalmak felé lépjen el. És, ennyi vala, és egyébként van még valami, ami fontos a Spotify-nak, hogy amikor megnöveli a nála hallgatható zene számok számát, akkor azzal megnöveli a fizetendő jogdíj kötelezettségét is. Még podcastoknál ez nem feltétlenül így van, főleg a saját belső gyártásban készülő podcastok esetében, ott nincs ilyen jogdíj csapda. Úgyhogy... Konkrétan lehet, hogy abban látja a bevételnövelést, pontosabban a költségcsökkentésnek az egyik útját, hogy hallgatni valóként nem csak zenét kínál, hanem olyan tartalmakat is, amik nem minden esetben kötelesek vagy nem úgy. Uh -huh. Ez a része érthető, meg ennek van a logikája is. Viszont így megfélő, hogy, hogy az egyik ilyen nagyobb fajta lossz líder lesz majd a, a cégnél a podcast. Tehát ahelyett, hogy organikusan kialakulna valami normálisabb üzleti modell rá, Ahelyett ez lesz a 19 forintos vizes mint a Tesco-ban. Hogy vettél egy Spotify-t, és jár hozzá most ez a dolog, aminek a, az elkészülési költségét igazából nem nagyon fizetett ki, de a, a cég és Excel szerint csak rendben van valahogy az egész. Hát gondolhatják azt, hogy az elkészülési költséget azért nem fizetik ki, mert ott a patron, és majd a, majd a hallgatok donálják azt a azt a műsort egy másik platformon, ő neki kell, nem kell beleszolni, sőt, adott esetben a Spotify helyében átgondolnám, és ők biztosát is gondolták, hogy ők maguk adjanak valamiféle ilyen donációs lehetőséget a podcastoknak, mm -hmm. és mondják azt, hogy figyelj podcast, gyere be ide hozzám a Spotify-ba, hogyha rajtam keresztül donálnak téged a hallgatók, akkor nem fizetek neked tudom én semmit, mert hogy úgyis elérhetővé teszlek 204 millió hallgató számára. Hát ez jelenti pont az a pénz, amit mi kapunk a Spotify-tól. Ja, igen, kedves hallgatók, minket meg lehet talán Spotify-ban, de hogyha ha bármi másban hallgattok, és utána jött a nyilván sokkal jobban örülünk. És mi kapunk pénzt a Spotify-tól? Ugyanem? Egy fél sem. Nyilván nem. Nem, igen, az egyszerűen ő csak így beemelte a, a platformjára a például a mi podcastunkat is. Hát mint az Apple tette meg ezt, amikor ő nyújtotta le a podcastingot öt évvel korábban. Igen, de, hogy mi, és de mind a ketten kb. mondhatják azt, hogy nem rajtunk keresztül zajlik a fizetés, neked rossz is lenne, hiszen például az Apple esetében a neked fizetett összeg 20%-át le is nyelnénk. Ja, a Patreon is ezt teszi, akkor mindegy. Igen, hogy a mi kedves hallgatóinkkal megfinanszíroztatni azt, hogy a Spotify-nak legyen tartalma, az egy ilyen csavarosan gonosz dolog. Legalábbis nem teljesen igazságos, és valóban az, az el kellene, hogy a, a Spotify valamit csengessen azoknak a podcastoknak is, akiket rajta keresztül hallgatnak. Amolyan affiliate network logika mentén. Na jó, hát akkor a Spotify, és még, még, még nem is fejeztük be, még a Spotify-ról még mindig tudnánk beszélni. itt mondok statisztikákat, 241-en kezdtek el hallgatni minket. Spotify-on, azt hiszem, ebben a hónapban 3330-szor indítottak el fájlt, ami nem tudjuk, hogy mit jelent Ez a 0% vagy annál többet hallgatott meg egy 0 másodperc, vagy annál többet hallgatott meg egy adásból. Uh, 2032 darab stream volt, ami a 60 másodperc vagy annál többet, tehát meghallgatta a majdnem teljes szignálunkat. De ez miért érdekes? Ezek a számok, nem tudom, ezek még engem se el nektem, hogy a és, és, és, és vannak még olyanok, akik meghatintották minket followernek, mert ez minden statisztika, amit kapunk a Spotify-től, ez azért, azért olvastam idebe. Lényegében értékelhetetlen. Tök jó. Hát jó, de érted. Ezt máshol, máshol is kb. kapunk, de akkor már, ha már elmondtuk, hogy 241-en hallgatnak minket Spotify-on, akkor az hozzátartozik, hogy a teljes hallgatóság, tehát ti kedves hallgatók, hogy kb. 5-6 ezeren vagytok. Tehát az 5-6 ezerhez képest a 241 az hát nem egy erős szám, de hát a Spotify még csak most Igyekszik tudatni a felhasználóival, hogy rajta keresztül lehet ilyesmit csinálni. Ö, igen, ugyanígy szeretnénk, jelent, hogyha. Ja, Várja a táska közepén, amikor teljesen felesleges bemondani azt, hogy aki 0 másodpercvel, annál picit többet hallgat minket, de nem hatvanat, az, az szólja már erről. Úgy mondja, hogy melyik, melyik egy másodpercünket hallgatta meg. Igen, igen, igen, de nem tudjuk megszólítani, hiszen már elment az egy másodpercünk. Igen. Látszintem őt hagyjuk, őt engedjük el. Szervusz, kedves egy másodperces hallgató, jó volt együtt. Úgy, úgy, úgy. Még egy utolsó saját élményelel válhatok, aztán ígérembe fejezem. Na, mond. Az egyik barátom olyan viszonylag speciális célra keresett eszközt, mi szerint időrül időre tréningeken kell rögzítenie a tréningen történő eseményeket képpel hanggal videón. Mit vegyem? Uh -huh semmi más, nem fogja használni ezt az eszközt. És e, elkezdtem kutakodni, valahogy úgy végül arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen nincs olyan sok szempont, vagy hát egy csomó szempont mentén is nagyon nehéz dönteni, valami ki kell nézni valami olcsót, aminek jó a videó képessége, e, és aztán egyszer csak kiderült, hogy... E, ez a barátom megnézte még a videókamerákat is, mert egy fényképezőgépet ajánlottam, és a videókamerában például van olyan, ami szintén tök jó, és akkor melyiket válaszsa? elgondolkodtam, valamit válaszoltam, amivel most is egyetértek ugyan, de hogy arra jöttem rá, hogy nem tudnék igazán jó szívvel nekiállni, kiválasztani a, az olcsó kamera szegmensből azt, amelyik, amelyik tökéletesen megfelel erre a célra, mert túl sok kamera, túl sok gyártól túl sok modellje állna rendelkezésemre, és nem tudnék hogyan választani közülük. És ez valahogy úgy megütött, nem mondom, hogy bármi felfedezést tettem volna, tehát ezt mindenki, aki a fogyasztói társadalomban él, azt tudja, hogy ez a jelenség van, és naponta szembesül vele, amikor ott áll a fokrém választék előtt, és melyiket válaszom és miért pont azt. Az a három csíkos tudod. Igen, de hogy hogyan, ho hogyan választok tudatosan a fokrémek közül, és pontosan ez van a fényképezőgépekkel és a videokamerákkal is, hogy nem lehet közülük úgy választani, hogy ez jobb, ez kevésbé, az erre való, az inkább arra való, hanem minden gyártónak van egy csomó kamerája, minden gyártónak vannak pontosan ugyanolyan használható kamerái ugyanarra feladatra, mi több, gyártón belül sem tudod, csak nagyon hosszú kutatás árán kideríteni azt, hogy az ő különböző termékvonalai, vagy sorozatai, vagy típusszámai, azok hogyan vetélkednek egymással, melyik hova pozicionálható, pontosabban melyik mit tud. És hogy ez tulajdonképpen nagyon idegesítő, hogy miért is ne lehetne az, hogy minden gyártónak csak tudom én, hat kamerának többet nem árulhat, Egyébként milyen célra kellenek ezek a videók? Miért miatt nem azt válaszolodat például, hogy egy random akciókamera és egy tekecs két ragasztó, amivel felrögzíted a falra a tréning elején? Mm, azt hiszem prezentációs tréningen emberek prezentáció képességét kell tudni megmutatni nekik. Tehát ja, Akciókamera az nem jó, a és kell a hang, ami egy akciókameránál szar. Igazándiból mindegy is, mert nyilván meg lehet találni, tehát én is találtam jó megoldást, meg tudtam tanácsot adni ebben. Inkább az a bosszantó, hogy, hogy ez azért, ha csak nem tesz bele az ember végtelen sok energiát, akkor nem egy nagyon megalapozott döntés, mert nem néztem át az összes gyártó összes, mondjuk az árkategóriába eső termékét, hanem én is rákerestem a neten a, Top Ten Budget Camera for Video Recording kifejezésre, és akkor kaptam mindenféle cikkéket, és négy elolvasása után rábögtem valamelyikre, amit sokan említettek kb. ez. A, amiről meg pont tudjuk, hogy esetenként gépelő majmok állítják elő ezeket a cikkeket. ez az. Tehát, hogy például megkeresítek, kedves hallgatók, a legjobb podcasting mikrofonok című cikkek valamelyikét, ebből 2 millió 48 darabot ki fog dobni majd egyszer csak a, a Google, akkor a, az első találatokban mindig kondenzátor mikrofonok vannak, amik azért jók, mert lehet hallani, hogy a szomszéd hogyan fúr. Ellenben dinamikus mikrofont, amit mi használunk, és ami, ami ezeket a háttérződélyokat nem szedi fel, ezeket nem szoktok ajánlani valamiért. Hát mert drágább egy kicsit talán azért. De tök nem olcsóbb is volt ráadásul. Még egyébként nem sokkal drágább, igaz? Nem. Igen. Na mindegy, én egy csomó mindenre szoktam ilyen megkeresésre azt mondani, hogy és ez sem jó válasz nyilván, mert ez meg a kínálattal függ, hogy, hogy sétáljon be egy számítógépes boldva, egy médiamartba, egy akármibe, vegye a kezébe, és amelyik tetszik, úgy kényelmes, beleszeret, szép rajta az oldalán az a piros csík, ami a többi nincsen. Abszolút a színe. A színe dönt, Igen, igen. Ami hát, de ez egy marhaság. Mármint, hogy igazad van, hogy így kell választani sok esetben, de hogy az botrány, hogy így kell választani. És aztán, de még a másik felébe is belegondoltam, hogy Persze, milyen jó lenne, hogyha csak kettőből kéne választani, akkor az könnyebb lenne. De például ez az én vágyam megvalósult mondjuk Magyarországon a tankönyvek esetében, és ez tényleg jó? Nem annyira úgy tűnik, hogy kettőből lehet csak választani. Nem, nem, nem az egészen a rossz egyébként. Keresek közben egy cikket, és mindjárt meg fogom találni. A di Online, online volt egy, egy poszt arról, hogy az ezt író fotós és amúgy író, Mike Johnston, ő, ő milyen 7 darab szabályt fogalmazott meg lencsék vásárlásához. És ez úgy kapcsolódik ide, hogy van benne két-három ilyen egészen váratlan dolog, kezdve azzal, hogy ha van egy jó lencsét, amit valamiért szeretsz, az soha semmilyen körülmények között ne add el. Mert lehet, hogy jön majd egy sokkal jobb, aminek jobbak a specei, stb. De hogyha azt eladtad, és elkezd hiányozni, akkor rohatul nem fogod még egyszer megszerezni, mert valakinek a szekrényében ül, aki nem tudja, hogy ez egy jó lencse. <gül> és volt még egy másik nagyon jó, hogy ja, igen, igen, bármilyen vacak lencsével lehet jó fotót, fotót csinálni, és ezt te fogod csak tudni, mivel készült ez a fotó általában véve. És ilyen tök szabályok vannak benne. Nagyon tetszett, befogom linken az adásnaplóba. És a végé ott fut ki az egésznek szerintem, úgy általában az eszközválasztásnak, ha te szereted és jó vele dolgozni, akkor az a, az a megfelelő eszközet feladat. Hát rá. csak kell. Ezzel az a baj, hogy te szereted, az még csak-csak, de és jó vele dolgozni, azt már csak akkor tudod meg, amikor már dolgozol vele, tehát amikor már megvetted, az nem egy jó szempont. Hát előtte csak megnyomkodtad a borban. Hát De azt abból nem fog kiderülni, hogy jó vele dolgozni. Abból abszolút nem derül ki. Ö, ezzel vitatkoznék. Ha amennyiben úgy mész be egy boltba, vagy valami olyan eszközt veszel, amiről amúgy lövéset sincsen, tehát hogy engem beküldezt, nem tudom, ilyen úgy pár loktatót vásárolni a akkor tényleg nem fogom tudni, hogy mi a jó benne. Amennyiben egy mindennapi használatra tervezett eszközt, amit, amiből már láttam példányokat, akkor adok magamnak esélyt arra, hogy, hogy kiválasztok egyet, amit nem fog gyűlölni. Tök jó ellenpéldát tudok mondani, amennyiben az én fényképezőgépem egy minden szempontból tök jó bridgefényképezőgép, amit ha esetleg arra vettem volna, hogy riportokat, interjúkat videózzak vele, akkor arra például totálisan alkalmatlan lenne annál az egyszerű szabályánál fogva, miszerint 20 perc videófelvétel után lekapcsol. Mert csak. Nem tudjuk, hogy miért. Mert egyébként aztán újra indítható, és lehet, tehát 20 perceket lehet belőle felvenni, ameddig a kártya kapacitása bírja, de 20 perc után lekapcsol, és csak kézzel lehet visszakapcsolni. Tehát magyarul, hogyha egy 21 perc, vagy annál hosszabb riportot akarunk rögzíteni, akkor ezt nem lehet ne megcsinálni. Most ez az ő tulajdonsága, ez soha sehol nem derül neki. A média magban biztos nem, meg egyébként a tesztek többsége sem számol be ilyesfajta problémákról, egyszerűen csak azért, mert a tesztek többsége nem használja ezt az eszközt, hanem egyszer kipróbálja. Hát prostsé bridge kamerával próbálsz videózni. Jaj, de most ne ebbe köszél ez pont nem lényeges. Az... Tehát ez a, azok a gerebiek, amelyek egyébként mészkeveréssel is alkalmas a kategóriás. Tehogy ez hülyeség, amit mondasz. A bridge kamerák tökéletesen alkalmasak a videózásra általában. dslr eknél tudom, hogy szokták írni azt, hogy mennyit bír felvenni egyszerre. De ott emlékszem, volt probléma az, hogy, hogy hogy mekkora fájlokban dolgozik, és mi az, ahol elkezd... Elkezd le rövcénni. Igen, itt is írják valahol a users menu csak azt mondom, hogy a média magban arra a kis cetlira, amit kitesznek a gép alára, nem lesz kiírva, hogy felvétel egyszerre 20 másodperc, csak az lesz kiírva, hogy full HD-ban vagy 4K-ban tud felvenni 19,6 kilódecibellel itt tudom én. Igen, ebben teljesen igazad van. Jobb hiány, ez tényleg jó a vásárlónak a felelősség, ami nem egy ideális helyzet. Mondok egy másik példát, ennél a, ennél a konkrét tanácsadásnál szükség volt arra, hogy, tehát hogy mondjam, az volt a feladat, hogy miután felvettük azt a videót, azután meg tudjuk mutatni például egy laptopon másoknak. Ehhez egy általában egyébként teszt, komolyabb fényképezőgép teszteknél megemlítik, hogy a SD kártyanyílást, azt ki lehet-e úgy nyitni, hogy áványra van csavarozva a gép? Mert ha nem lehet, mm. tehát le kell csavaroznod az állványról, ahhoz, hogy ki tud venni a memóriakártyát, és át tud tenni a számítógépre a felvett anyagot, az egy szörnyomocerás dolog. Most ezt, amikor e-boltban próbálsz tájékozódni, vagy akár teszteket átfutva kideríteni, ezt nem lehet kideríteni, ezt, erre nem térnek ki a boltok. Mert nyilván részben függ attól hogy milyen gyors alpat használsz az álványhoz. Ezt szerintem nem függ tőle. Hát, hogyha az álvány csavar menet mellett van az, az ajtócska, ami mögött az SD kártya van, akkor azt minden álvány vagy mi álvány gyors alap el fogja fedni. Tehát egyszerűen nem mindegy, az oldalára vagy az aljára tették ezt a nyílást, és hogy... Ha az oldala nyílik, igen, meg hogyha izé teljes elbreketet raktál fel, mindegy mellékszel. Ö, igen, igen, igen. Ilyenek, tehát ez tényleg a vásáros előtti átgondolás, mert még talán a Wirecutter sem csinál olyan teszteket, amiket egyébként szoktam szeretni, aztán mindig egy győztes termékkel, ki szokott derülni az, hogy, hogy legközelebb Ohio-ban forgalmazzák, hogy a legjobb fényképezőgépek mm, prezentációs téningik videózására, pedig nagyobból erre a cikkre van szükséged. És az a vicces egyébként, hogyha ehhez képest bemész egy kisebb boltba, ami ilyen mondjuk fényképezőgépeket forgalmaz, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, egy olyan fényképezőgépre lenne szükségem, aminek semmit nem kell tudnia, csak full HD-ban rögzítenie prezentációs tréningeket, akkor ezek a szempontok azonnal elő fognak kerülni az eladó, aki ott ácsorog, az egyből fog erre gondolni, és fogja mondani, hogy ez ezzel mi van. És azoknak, akik régebb óta építik a személyiség profilunkat, a fejükben az adások alapján azok most tudják, hogy én teljesen magam ellen beszélek, mert én nagy híve vagyok a gépesítettel adásnak, meg az e-boltoknak, meg ilyesmi, de hogy pont ezt a kiszolgálást soha semmilyen e nem kapom meg, amikor valaki megérti az igényeimet, és arra reflektál, konkrétan el tudja magyarázni, hogy mik a tapasztalatok ezzel, ez, mi, mi, mik, mik a fontos szempontok. Az árukereső egyébként megpróbálkozott ezzel is minden nagyobb termék kategóriához csinált egy olyan cikket, hogy mire figyeljünk és mire ne figyeljünk, de még azok a cikkek is nyilván ilyen nüanszokra nem tudnak felkészülni. Öcsém dolgozott egy, egy ilyen netes üzletben. Nem megkereskedelmel foglalkoztak, de nagyon kapcsolódik a dolog. És ő mesélte, hogy, hogy, hogy több vitája volt, hogy, hogy a content marketing az arról szóljon-e, hogy leírjuk szépen folyószövegbe azt, hogy, hogy mik a szempontok. Mire kell gondolni, és a végén ez alapján hozzon döntést az olvasó, vagy együnk egy felsorolást arra, hogy ebből a cudzóból egy négyzetméter jellemzően ennyi a piacon. Hmm. Az első megközelítés nekem szimpatikusabbnak tűnik. Igen, viszont viszont van egy mérnöki rendszer, amellett, hogy a számszerűsített dolgokat soroljuk fel, és akkor abban majd kockás papíron a kedves felhasználó ki fogja számolni azt, hogy hogy hogyan jó neki. Kedves felhasználók, 98,7%-a rendkívül mértékben idegenkedik a kockás papírtól, úgy általában, és konkrétan, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor még nagyon ideges is lesz, hogy Most neki ne azt magyarázzák, hogy hány meg a mert nem tudja, hogy mihez képest kell arról gondolni valamit. Én ezzel teljesen tisztában vagyok. Mint ahogy tök szeretem a normális módon megírt, teszteket is inkább legyen az egész hula objektív, viszont tudjam, hogy milyen évrendszer itt mondja azt a tesztelő, hogy valami valamilyen, mint hogy a végén azt nézem, hogy grafika, 9 hang, 10. <síns> Igen. Igen. Na így. Tudod, mi nem terjedte soha a magyar piacon, és azt nagyon sajnálom, mert a magyar rekereskedelműleg be az értékelések rendszere, mint olyan. Nagyon kevés olyan magyar oldal tudok mondani, ahol értelmes módon van csillagozás, leírt vélemény, pro, kontra, érvek, és ebből mondjuk egynél több termékenként. Nagyon durván azt hiszem a hú, ami könyveket értékel, és épített közösséget az egyetlen, amit fel tudok sorolni, ahol, ahol lehet ilyeneket olvasni, de az, hogyha ha nem könyvet szeretnél vásárolni, mondjuk Winchester-t, akkor a számtek boltokban már nem lesz meg ez. Hát azért a hú is olyan, hogy... Valamelyest a közönség összetétele meghatározza ezeket az értékeléseket, vagy azoknak az irányát. Én a mai ban nem bízom, mármint az értékeléseiben. Az összes, tehát abban, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi a végeredmény, abban nem. De abban, hogy végigfutom azt, hogy a három csillagosok mind szemmel látható idióták, uh -huh. a négy csillagosok úgy írnak könyvről, hogy szerintem annak van értelme, az öt csillagosok pedig egyértelműen a rokonai a szerzőnek, akkor ezt meg tudom hovárakni. Értem, szóval, hogyha megtanulsz olvasni a, ebben, az, ebben az újfajta nyelvben, vagy ebben az újfajta kontextusban eligazodsz, akkor tudod használni azt, azt az információt, amiben belekódolódott ebbe a sok hozzászólásba. Hát mindig, az IMDb pontszámot sem úgy nézzük, hogy a, a minél magasabb, az annál jobb. Mert akkor el kéne hinnünk, hogy a Nolan-féle Batman filmek a egyetemes filmtörténet legjobb művei. Hát meg a Shawshank Redemption. A remény abba, Jajj! Jaj te jó Isten, Hetekig aludtam rajta. <gül> nem olyan rossz film, amúgy, de. Egyszer láttam ébredni, is, te, hogy másodszor nem fogom megnézni, az egészen biztos, mert mindig, amikor elkezdem, akkor egyszer csak bejön egy ilyen kékre festett iskola buszfegyencekkel, és másnap reggel van. Igen, szóval valószínűleg nem az a film történet legjobb alkotása, még akkor is, hogyha egyébként nem olyan rossz film. Igen, igen, szóval nem szabad bízni feltétlenül azokban az értékelésekben, amit az emberek adnak, pedig. Azok mi vagyunk, érted? Mi adjuk az érté... Mi vagyunk az emberek? Nem, az emberek azok ők, mi valami mások vagyunk. Léci, léci, léci, léci. Pont, pont erre vettem, lettem figyelmes, hogy úgy tűnik, mintha arról beszélgetnénk, hogy ők, azok a mások, akik hülye értékeléseket írnak a molyan, azok nem értenek semmit, bezzeg mi az elit. Mi aztán értjük. Jó, ezt titokban így gondolom, de ezt most nem akartam elárulni. Átfogalmaznám, vannak dolgok, amik napi eszközöknél Nekem mondjuk fontosak, a átlagfelhasználónak nem feltétlen. És emellett persze idegés, a piac az nem engem szolgál ki, hanem azokat, akik ez, ezeket a terméket tucatjával vásárolják. Tehát például az átlagfelhasználót. Tehát az átlagfelhasználó igen. Nagy hirtelen nem tudnék menni jó magyar billentyűzet, ami tetszik, is, és nem vérdrága, és nem gamer, és nem világít 78 színben. A múltkor gondolkodtam, hogy egy, egy, ízlét, egy kábelt megszüntetek az íróasztalomról, és berakok egy, egy bármilyen drót nélkülét. De nem igazán volt olyan vonzó. Galab. Ezt megúztad. Illetve voltak 40 ezerért ilyen nagyon csinos felsővezetői irodában való dolg, de az, elő, az alá először meg kell venni a mid Century modern tikfa íróasztalt. Mm -hmm. Na mindegy is, van -e még bármink nekünk? Márhogy vanni van. Egy csomó bármink van, ami nekünk nincsen, az az idő, nagyon sok legalábbis, ahhoz mindenképpen kevés, hogy belekezdjünk egy olyan komolyabb témába, amit itt egyébként felsoroltunk például arról, hogy a magyar kormány valamiért bizonyos kutatóintézeteket szeretne feleslegesnek nyilvánítani, míg másokat csak egyszerűen megalázna, és hogy ez jó vagy nem jó, erről evel készültünk. Én azt mondom, hogy linkjeljük az ezt a cikket, ez a nagy kedvencünk a Diétás Magyar Múzsa konzervatív leginkább Facebook csoportnak a a bejegyzések között található. És ha most nem is beszéljük meg, de akkor majd legalább összeveszünk rá a kommentekben. Bár nehéz elképzelni, azt nem össze lehet veszni. Nem, nem. Azt hiszem, hogy ezen nem tudnánk összeveszni, mert ez annyira magától értetődő módon magyarázza el, hogy innovációnak nem csak az számít, hogyha nagyobb, gyorsabb, vagy erősebb ketyerét, vagy gyógyszert állítunk elő, hanem a társadalom tudományokban való kutatások is segíthetik ezeket a mennyiségi újításokat, és hogy aki ezt elfelejti, és úgy tűnik, hogy az aktuális államtitkár éppen ezt elfelejteni látszik, a szakbarbár, és az azt hiszi, hogy mindenki csak nagyobb, gyorsabb és kevésbé törékeny dolgokat akar, nem pedig esetleg tök másokat, amit viszont a társadalomtudósok tudnának neki kideríteni. Erről szól az az írás, de ennél, ahogy én elmondtam, sokkal jobban magyarázza el azt, hogy miért marhasság az, amit most az MTA kutatóintézetekkel csinálnak. De viszont, ha már ezt mondtuk, akkor mondjuk el azt is, vagy, vagy, vagy, vagy arról még beszélünk egy szót, hogy, hogy volt egy másik oldala, oldala is az interneten az MTA körüli botránynak, ami engem nagyon megragadott. Téged is, csak máshonnan. Na melyik az? Halácsi Péter tette fel azt a kérdést a Facebookján, hogy euh, oké, okay, ő érti, hogy mindenki fel van háborodva azon, hogy euh, Pálinkás államtitkár mit akar csinálni az MTA kutatóintézeteivel. Elhelyeznék egy nagyon fontos euh, lábidzetet. Pálinkás államtitkár már nincsen. Akkor pálink, de pálink te Palkovics, Palkovic, bocsánat, Palkovic. Jó van, na, PP, mindegy pár katona. Tehát, hogy Palkovics államtitkár tenne ezt azt a, a kutatóintézetek hálózatával, és hogy, hogy ez tényleg, ahogy, ahogy ő elképzeli, ez nagyon-nagyon átgondolatlannak tűnik. De úgy egyébként kérdezte a Halácsi, azt régebben nem úgy gondoltuk mi itt fiatalok, hogy ezek az öreg tudósok ott a kutatóintézetekben tényleg kilúgozásra érdemesek? és és akkor ezzel mindenki, például te is azon, hogy hát hogy lehet ilyet kérdezni, ez nyilván elfogadhatatlan, amit a Palkovics csinál. Nem ennél nekem, magyarul erre a válaszom. No. Egy. A kutatóintézetekben fiatal tudósok vannak. Amiről ő beszél, az mt nak a közgyűlés, ahol az öreg tudósok vannak, meg az mt nak a doktorai uh -huh. a kutatóintézetek, az átlag életkora, az csodálkozni, hogyha elérni a 40 évet mondjuk. Egy. Kettő. Halácsében a szövegben azt mondta, hogy neki 12 év volt utoljára kapcsolat ezzel a kutatóintézeti hálózattal. Azóta volt a Pálinkás államtitkára aki 2008 és 10 között átszervezte a kutatóintézeteket. Innentől kezdve ezt a kérdést egy olyan tudás alapján teszi fel, ami a mostani rendszere már vagy mostani szisztémára már nem ég. Most. Na jó, de ezért tett fel a kérdést, és nem fogalmazott meg egy állítást. Most ezt, tehát szerintem azért már tényleg ne bántsunk valakit, mert felteszek kérdést leírva benne, hogy ő tényleg régen volt ezzel kapcsolatban, akkor még azt gondoltuk, hogy ez ez a szisztéma, ez megérett a pusztulásra, de hogy azóta most mi van? Tehát szerintem most mindegy, őt ne bántsuk azért, hogy ezt a kérdést feltette. Engem csak az ragadott meg, hogy egyébként ezt a kérdést innen is lehet nézni, tehát hogyha el tudjuk engedni azt az első zsigeri reakciót, hogy már megint mit baszakodnak ezek itt velünk, akkor utána egyébként érdemes megfontolni olyan szempontokat is, amik esetleg még, ne hagyj Isten, egy irányba is mutathatnak azzal a szándékkal, amit a kormányzat fogalmaz meg, és hogy csak azt akartam ebből az egészből kikerekíteni, hogy azért, mert programunk szerint nem érthetünk egyet azzal, ami onnan jön. Azért még a kritikus kérdéseket azért ne gyűrjük a magunk alá. Ezt értem csak, amikor a, az ember úgy kérdez, hogy én aki tudománypolitikával egyébként nem nagyon foglalkozom, csak újságolvasó ember vagyok ebben a témában, Tudom, hogy ez a meg átszervezés, amit ő kér, az már egyszer lezajlott. Akkor egy picit ilyen állna tűnik ez Há a de nem. És lehet, hogy beleolvastam dolgokat. Há és hát a másik, hogy Halács, nagyon sok olyan kérdést tesz fel, mert ének várom egyszer azt, hogy mi az, amikor elhatárolódik egy picit a kormány politikájától, mert eddig mindig talált valami mentséget rá. Én nem mentséget, szerintem ő kérdéseket tesz fel, ezek nagyon provokatív kérdések, mint látható el is érik a céljukat, mert provokál, és hogy mondjam, érzelmeket vált ki, de hogy Szerintem azt nem róhatott fel valakinek, hogy tájékozott olvasóként, de nem a szakma értőjeként kérdést vesz fel arról, hogy ez hogy van. Valaki magyarázza már a létsző, és ugye így kezdődött ez a kérdés, hogy ezzel most mi van. És bárki elmagyarázhatta volna neki, amikor én olvastam ezt legutóbb, akkor még nem magyarázta el senki, de hogy ezen nem felháborodni kell, hogy most már megint mit mentegeti a kormányt ez a csávó, hanem el kell magyarázni, hogy az, amit most mondtál nekem, egyből megvilágította a dolgokat, vagy hát legalábbis adott egy kapaszkodót, amikor is azt mondod, hogy a kutatóhálózat az fiatalokból áll, nem öregekből, és ezek a fiatalok nem feltétlenül tök hülyék. Hát nézd akkor, nem tudom, te beszélsz a Péterrel, én nem nagyon szoktam, amit emlékszem egy nagyon szép estére, amikor megkérdeztetően rendkívül részegek voltunk mindeket, hogy mit tettem a magyar digitális kultúrájára, akkor még az origó újságírója voltam, és nem, nem tudtam rá mit válaszolni, ö, mert nem lelkesetem eléggé telekomos innovációért. Na mindegy is, akkor egyleg javasolt neki, hogy digitális magyar múzsára iratkozzon fel, Erről a, erre a kérdésre pont egy hete adtak választ. Én olvastam azt a választ, és szerintem, mármint, hogy azt a cikket, amire gondolod, szerintem az nem adott egy. Egyértelmű, hogy egy világos választva arra a kérdésre, amit a Halácsi feltett, szerintem te sokkal jobb választottál rá. Szerintem a kérdezés előtt való tájékozódás az egy gyakorlat. Nem, nem, nem, ez hülyeség, nem kell. Azért kérdezünk, hogy valaki tájékoztasson. Pont azért, mert hogyha te tudod, akkor te megmondod. És nem, nem kell mindig mindenkitől elvárni, hogy csak akkor kérdezzen, ha már tudja a választ. Nem, nem, nem, ezt várom el azt, hogy ne én az alapfeltevés, hogy valaki majd megoldja ezt nekem. De miért ne? Tehát ne outszorszoljon ne, ne minden problémát De miért ne? Hát pont ez a, ez a közösség, már mint ez a facebookos közösségnek, ez az egyik lényege. Hogy amit én nem tudok, az biztos tud valaki mást, azért megkérdezem azt a közösséget, hogy mondják már, ne kelljen nekem is végigjárni ugyanazt az utat, amit ő már végigjárt. Szerintem ez tök jó, hogy ezt Ahó, absz abszolút a nem én a Facebookomat. Hát most ez, ez, ha mindegy, ez a helyzet, ha érdekel, működteted? akkor megvan az a 3 4 5 kutató, akit megkérdezek, hogy sevastok? mi a helyzet most éppen? Mi a különbség? De sokkal egyszerű. Mi a különbség? Ö, hogy nem provokálok egy teljes vitát a Facebookon, hanem meg tudom 5 perc alatt, ami érdekel. De mi bajod a vita provokálással? Hát az tök jó. a vita, a vita jó. Az értelmes vita jó, ez nem az. Az értelmetlen vita. Tármestan van -e értelmetlen vita. Feri, Tele van az életünk provokációval, ha valaki ezért két higanymillimétert millimétert megsporol nekem a vizéből vérnyomásomból, azért nagyon hálás vagyok. Tehát, nem kell beállni abba a sorba, ha a pesti a, a szerencsétlen körülmények között egy perc néma a magyar időkért, bocsánat, abba hagytam az iróniát. Szóval, ahová a, a pesti a magyar nemzetig beáll mindenki, akkor most kúrjuk a tudósokat, ahogy lehet. Ugráljunk még egy kicsit a fején. Ebben a szituációban ez a Vita provokáció, ez nagyon szaró vette ki magát nekem. Én szerintem meg pontosan az, amit mondasz, ezért alkalmatlan az ellenzék arra, hogy bármiről, bármi értelmeset mondjon, mert ahelyett, hogy egy ilyen, nem provokációra, egy olyan kérdésre, ami egyébként jogos kérdés, válaszolna, ahelyett azt mondja, hogy hogy kérdezhetsz ilyet, amikor itt mindenki erről beszél? Ez hiszti. Kelt. Ez ezzel elugrasz egy valódi kérdésről, arra hivatkozva, hogy mások ezt a kérdést meggyalázzák. De ő nem gyalázta meg, ő csak feltette ezt a kérdést, és mindenki ahelyett, hogy válaszolna, ahelyett elkezd hőzöngeni, hogy hát hogy lehet ilyet kérdezni. És hát pontosan ezért van az, hogy az egész magyar ellenzék úgy, ahogy van, nincs. Mert mindenki így az, a, arra építi fel az egész kommunikációját, hogy bizonyos szent teheneket nem szurkálunk, mert azt a másik oldal szurkálja. És ezért lehet azt gondolni az egész magyar ellenzéki értelmiség körében, hogy a migráció az nem is egy probléma. Hogy a, hogy a, hogy a, a migráns kérdés az nincs is, csak az ellenzék vagy a, a kormánypárt kitalálta, holott ott a migráció egy probléma, és itt van a nyakunkon, csak nem beszélünk róla érdemben, mert megállunk ott, hogy visszalövöldözünk a másik oldal felé. A migráció, épp, probléma volt, amikor a kormány felült arra. Nem, nem, nem, nem. Az akkor éppen volt lokálisan egy valami, de a migráció az egy probléma lesz. Tehát azt tudjuk, hogy a globális felmelegedés miatt még a mi életünkben valószínűleg nem egy, meg nem két millió, hanem egy milliárd ember fog onnan megindulni erre felé, És az akkor egy kurva nagy probléma lesz. Igen, ahogy most állunk momentán a, na a nemzeteknek az ő versenyükben, ez nem nekünk lesz probléma. Hát érted? Erre fele fognak jönni aztán. Lehet, hogy csak itt átgyalogol rajtunk egy milliárd ember, de azért az fájdalmas lesz mindenképpen. Én csak azt mondom, hogy ez egy olyan helyzet lesz, de ezt mindenki beszokta ismerni egy idő után, tehát amikor eleget rugózik ezen valaki, mindenki beszokta ismerni, hogy ja, jó, hát erről egyébként valóban kéne beszélni, de odáig sosítunk el, hogy erről érdemben beszéljünk, hiszen az kormány esetünkben, mármint Magyarország esetében úgy tematizálja ezt a kérdést, hogy nem lehet róla értelmesen beszélni. Csak így aztán nem is beszélünk róla értelmesen. Na várj, most mellettem érvesz, hogy ellenem döntsük el gyorsan? Ö, szerintem ellened. Szerintem mellettem. Mennyiben? Hát, hogy amennyiben a, ha a kormány tematizációját nem akarjuk elfogadni, akkor akkor, amikor a kormány felad bizonyos témákat bizonyos megfogalmazásban, akkor nem szerencsés ebbe a kommunikációs térbe elhelyezkedni egy szürke állásponton. Mert akkor van egy fekete-fehér, egy és a, az MTS kutató most éppen a migráns, vagy a, vagy a cigány, vagy a soros. Nem pontosan értelek. És ilyen, ilyen harci szituációkban azt mondani, hogy igen, de abból hagyományos az ember nehezez eljön ki jól. Na, látod, igen. Szerintem egy ilyen harci szituációban, amikor az ember abban gondolkodik, hogy ez most egy harc, amit meg kell nyerni, akkor valóban úgy tűnik, hogy az az egyetlen lehetséges megközelítés, hogy elhangzott a komplementerét üvöltöm lila fejjel, és akkor a kettő majd valahogy kioltja egymást. De valójában nem ez a szituáció, már csak azért sem, mert amit mi üvöltünk, az nem hallatszik szemben azzal, amit a másik oldal üvölt. Úgyhogy ehhez képest szerintem egészen bátran felválható lenne az, hogy azt mondjuk, hogy hát van igazság abban, amit mondtok, csak nem ott és nem úgy, ahogy mondjátok. És ezt én nem hallom sehol soha ma Magyarországon. És ez engem nagyon zavar is. Abban a kérdésben annál indultunk, a van igazságod, amennyiben 2006-ot írunk. Tehát azt mondod, hogy ma Magyarországon a kutatóintézetek hálózata egy progresszív, előremutató, jól működő rendszer? Erre utal az, hogy a kormány egy korábbi létrehozta a lendület csoportokat, ahová külföldről csábít a kutatókat, csak azért, hogy itthon csináljanak. a de Ez nem utal. Erre csak ez, ez arra utal, hogy a kormány egy kommunikációs gesztust tett már megint valamilyen csoport felé. Ezek rendkívül sikeres kutatócsoportok, akiket nem lehet még egyszer visszahívni majd, mert az ember egyszer hiszel egy hülyeséget élete során jellemzően olyat, hogy gyere haza és itt majd lehet ember dolgozni. Tehát igen, a kutatóhálózat az alapvetően jól működik. Jó, de hogy. na, ez látod. Ez egy válasz, és ezt egyébként el is hiszem, vagy el is fogadom, és ezeket a, az, hogy ez a válasz elhangozzik, ahhoz kell az a kérdés, amit a halácsi föltett, és ezen nem megsértődni kell, hanem csak válaszolni rá. Jaj, van ebben még kettő-három kör, nem zárjuk be a adást lassan. Nem lehet, hogy egy ilyen klimaxponton ponton. Búcsúzzunk el, amikor éppen mindenki nagyon izgul, hogy akkor most mi van a kurva kutatókkal? De értem, hogy a kutatókkal azt mondod azon, hogy. A kutatók ma tüntettek az MTA előtt, átadtak egy jegyzéket a saját közgyűlésüknek, felszólították a MTA vezetését, hogy folytassa a tárgyalásokat. Reménykedni lehet, ugyanígy meglepődnék, hogyha nem az lenne, mint mindig van ebben az országban, bedarják őket a picsába, és a CEO-val együtt elköltözik a Magyar Tudományos is Bécsbe. Hát. Nem tudom, hogy reménykedésre adhat -e okot, de szintén mai ír, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy a kutatás szabadsága semmilyen körülmények között nem sérülhet. A miniszterelnök azt is mondta, hogy soha nem hallgattatná el olyan embert, aki nem ért vele egyet. Az a miniszterelnök, mit mond? Hát azt legalábbis készpénznek venni szó szerint semmiképpen nem érdemes. Igen, igen, igen, igen. Jó hangulat adás végét csináltunk ugye végére. Még élő hallgatóinkat üdvözöljük. Én is integetek innen. <gül> Még élő hallgatóinknak. De leginkább nem azt kéne mondani, hogy a halott hallgatóknak viszont küldünk egy, mit szokás küldeni a halott hallgatóknak? Mm, a legjobbakat kívánjuk. <gül> <gül> igen, igen, imáinkba foglaljuk őket. A vaza megmutatja, hogy merre van a duna, viszont, hogyha lassan mendek, akkor elkezik felvillantani a környékbeli benzinkutakat is. Erről nem lehet lebeszélni. Bizakodjunk abban, hogy a beszélgetés meghozta a kedvét Mindenkinek, hogy maradjon még egy kicsit. Akinek nem, annak az adás első fele sokkal jobban eshetett, mint a második. Igen, egyébként külföldön is lehet minket fogni, nyugi. Tényleg? De milyen frekvencián? Az internet hullámain. Hogy bármilyen frekvencián, ez zseniális. Ugyehogy? Ez az összes Mintha a tudósok találták volna ki, ez nagyon jónak hangzik így. Hát akkor, kedves hallgatók, az hát. összes frekvencián búcsúzunk tőletek. Legközelebb a szokott időben, a szokott helyen, tehát mindenhol, bármikor jön a Metiheater. Ebben a során, sziasztok! sziasztok.